Darinkört, a tábornagy és lánya, a tündér ilyen szép, de mindig szomorú szuzán ösztönszerűen felemelkedett, amikor a vonat zökkenve csattogva a kereszt simpárokon rohant át sorozatosan. A tábornok felvette az aktatáskáját. Lehet, hogy azóta tám megrohanták goleóázist is. Micsoda szörnyűség! Remélem megbüntették a gazembereket. embereket. Majd megtudom Persifál kapitánytól, aki a vasútnál vár. Ismered ezt a kapitányt? Nem, de már hallottam róla. Régi Szahari tiszt. Nézd, ott áll és a pályaudvari csendőrrel beszélget. Az altábornagy frissen leugrott a vonatról és segített Szizánnak. A kapitány mosolyogva megveregeti a csendőr vállát és siet jelentkezni. – Louis Persifal kapitány, excellenciát szolgálatára! Az altábornagy kezet rázott. – Hát, mi van, Monville? – Kocsival vagyok, excellenciás uram. Szörnyű disznóság történt, amit már bizonyára értesült. A gazemberek sajnos elmenekültek, de lehet, hogy a környéken portyáznak. Legokosabb, ha megszáll exzellenciád az abudiru erődben. Nagyon helyes. Az őrmester is velünk jön. 25 kilométer az út. Estére ott vagyunk. Egy könnyű kucsit szereztem jó lóval. Hát akkor előre. A homokutó vidáman trappolt a sivatagba. Mögötte tevén a csendőr. Az nagy élvezettel nézett szét a jó öreg szaharába, ami olyan nagy mumus annak, akit nem szeret, és olyan nagyon hozzátartozik az öreg gyarmadi katonához. Vagy másfél órája haladtak, amikor a csendőr hirtelen nagyot kiáltott. Hey, – Hé, megállni! Azonnal kiesik a kerék! Az egyik küllő csak ugyanigen lazán forgott, és amikor megvizsgálták, kiderült, hogy néhány szög hiányzik a tengelyből. Ezek a szögek a csendőrőrmester ruhájába bújt Hopkins zsebében voltak. Nincs más hátra, mondta a kapitány, mint letáborozni itt, amíg az őrmester visszamegy el goleába másik kocsijét. Nagyon jó, örvendezett szözen. Legalább elmondhatom, hogy táboroztam a szaharában. Erre a környékre nem merészkednek a rablók, túlságosan nagy kockázat volna. A rokon szenves jómodorú kapitány elsőrangúan szórakoztatta szüzant. Később kávét főztek, konyakot ittak hozzá, az altábornagy még énekelt is, és a kapitány sajnálta, hogy nem zongorázhat. Aztán bealkonyodott lassan, de az őrmester nem jött. Közben Szuzan elaludt. Utána az altábornagy is elszundított. Mire felébredt, eltűnt a kapitány. És eltűnt az irattáska is. A hajnali sivatagban a zumbár felé sietett a részvénytársaság. Halálosan kimerült állapotba voltak porosak, szakadtak, bágyadtak. – Most mi a teendő? – kérdezte Bark. – Elmegyünk Puskin Mária Gottfriedér, adadjuk neki az aktatáskát, aztán véresre verjük, hogy kellőképpen megtépázott állapotba el a táskát az altábornagynak. – Ez jó, nem? – – Akár jó, akár nem – mondta a szép Hopkins – az a fráter megérdemel néhány pofont. Ezt a részét az ügynök nyugodt lélekkel rám bízhatjátok. – Hol van Vernin és Dorman a táskával? – kérdezte Barg. – Mögöttünk jönnek. – Haló! – Haló! A sivatag szegény gyérfűszálak búslakottak és a hajnali lehűlésben a dérlerakódás fehér lett rajtuk. – Haló! – Kiáltotta most már egy bágyat hang, és dormand érkezett lassan, bandukolva a bokáig érő porba. Hol van, Verni? Veled maradt mögöttünk. Ördögöt. A nap már ébredt. Hűvös sugarai ibolya és bíborszínű vízfény mögül terültek szét a sárga porhalmokon. A reggeli fúvallat alatt átlátszó homok törcsét pörgetett sebesen a látó határ felé. Hol van, Verni? Keresték a nyomát. Messze vagy két órányira végre rátoláltak egy magányos bakans lenyomatára. Azt is megállapíthatták, hogy az illető tevére ült és elnyargalt keleti irányba. Csak verni lehetett. Ezen a helyen valaki várta tevével. Uraim, mondta Pogacsev, és úgy álltott a hajnalban, szigorú, határozott pózban, mint egy főügyész, aki parancsot ad a delikvens elővezetésére. Uraim! Ezennel megállapítom, hogy Vernin, aki ma este elmondta nekünk megindító élettörténetét, hitvány fráter, mert kétségtelen, hogy kirabolt bennünket. Ilyesmi még sohasem fordult velem elő, dünnyögte a szép Hopkins. Bork a matróz idegesen rágta a pipáját és tanácsralanul körülnézett. Dorman nem szólt. Egyedül ő volt szoros barátságban Verninnel. Bizonyára neki a legjobban. Sajnos Gyegezte meg a zongorista. Ezért a lopásért senki sem kap becsületrendet. Visszautasítom a léhaságát, kiáltotta idegesen Pogacse. Ez akasztófa humor. Kérem, nekünk most össze kell tartani és valamit elhatározni. Nézes sintér úr, vágott közbe a szép Hopkins. Maga ne szavaljon folyton, mert akkor én jó felbeütöm. Nagy búsan elindultak, hogy mindenképpen szerencsétlen vállalkozásuk után hazatérjenek a lafajed erődbe. Előbb azonban kiméletesen értesíteni kell Puskint. – Szegény! – mondta Pugacsev. Lehet, hogy megüti a guta. – Én már ezt se remélem! – dünnyögte Bork, és mint egy négytagú vert hadsereg búsan poroszkáltak a sivatagban.